Hjärtligt välkomna till avsnitt 23 av skratteretan. Hej, hej. Hej, hey. Ska vi säga våra namn? Nej, skit det va? Skit det det. Har, det har varit 23 avsnitt. Om de inte vet vad vi heter nu så... Då får det fan vara. Fast vi kan ha nya lyssnare. Ja. Fast då får de gissa. Ja, eller gå tillbaka och lyssna. Ja, vi får göra. Ja, det måste jag ändå lyssna lyssna på alla ändå. Så. Ja, klart ja. de måste. Mm. <laughs> så de får typ gissa vem som är vän på bilden. Mm. Som det bara du och jag på. Men... Ja, ja. Alltså, det, de kan gissa med fotografen också. Precis. Ja, lyckat. <laughs> Men eh, 23 avsnittet av skrattretande. Jajamän. Nice. Det är coolt. Vi har höllt på. Vi har på fan i tag nu. Ja. Oh. Snart 24 avsnitt. Så att Snart kan folk lyssna på ett avsnitt om dagen fram till julafton som en slags julkalender. Precis. Det är en väldigt bra julkalender ändå. ja. ja. Lyssna på ett avsnitt skrattretande om dagen. Ja. Oh. Ja. Oh. Inte det, typ. Och så kan vi säga ut en chokladkalender Så får folk öppna Och ja. så här, är det så här grejer i Som har med vad vi snackar med avsnittet att göra ja. Skratträttande Chokladkalender ja. Och så och nummer åtta när Det är så här, en bild på lite såhär <laughs> Ja just det Avsnitt åtta morgonurin ja. Just det ja, det, var, det var fan länge sedan nu Ja det var fan eh, länge sedan Tider. Det var fan nästan ett halvår sedan ja. Det är tidigare Åh, oh, fan, ja. Men fan, på tal om julkalendrar. Oh. Vilken är er favoritjulkalender? Uh, ja, fan. Vilken är det? <laughs> Kommer du ihåg den här? Som, den hette typ allra mest. Oh, det var de typ dockorna oh, som vullt ja, på. Just just det, Så jävla skön den var. Ja, den var rätt bra faktiskt. Miro tittade inte på den. tittar bara på finsk ja, TV. <laughs> Spider Spider Nej. Spiderman. Spiderman. Spiderman. Men har det varit någon julkalender någon gång som ni typ inte har tyckt om alls? Ni... Hatat typ. Barbie. Varför har inte varit Barbie ah. julkalender? <här> ha, Barbie har väl inte varit julkalender? Nej, det kommer det aldrig att vara heller. Du pratar om hans julkalender med choklad? eller julkalender-tv. <här> jul <här> på ettan <här> typ. <här> ja, men, då har jag ingen aning. Brukar du inte kolla på julkalender? Inte ens när du var liten. Då var det fan det bästa om man visste. Det är det fortfarande. <här> Nej. Vet ni vad det ska vara för julkalender i år förresten? Nej. Ja, fan hur tala som vilken det ska vara, men jag har ingen aning kolla upp det men förra året var väl typ misstänkta äh, på Gråvallm Det är så här vet du din Ja. den äh, julkalendern i år kommer heta barna och finner julen ja oh, Barna Hedenäs. Det, de, det är typ grottmänniskor. typ det handlar om What jag hade en som bok när jag var liten vad va, va, vad är det jag har missat nu känner jag men det är typ men typ var ja, är typ som grottmänniskor typ Och vad gör de då? Jag vet inte. I den boken så var det varit massa skit jag kom inte ihåg. Det, det var för länge sedan jag läste den. Var den bra, då? Ja, faktiskt. Så det ska nog bli bra. Ska vi se? Sissela Ben ska vara med och Fredrik Gramberg. Ja, oh, då, då blir det labbet. Det nice. kommer bli nice roll ändå, nice känner jag. Fredrik Gramberg är med. Ja. Mamma Knota spelas av Sissela Ben och eh, pappa Ben oh, alltså, spelas av Fredrik Gramberg. Han passar ju en sån. Han är ju en sån riktig typ som ja, men hur, hur är han, pappan? Nej, men... Du som har läst boken. Ja, jag kommer han ihåg den. Typ... Men som man är, jagar, fiskar och sån skit. skit. här slår. Ja. Nice. Då, då vet vi det. Ja, nice. V vad tyckte ni om förra årets julkandeln förresten? Helt okej. Okay. Var, var, var den här nytappningen på Mysté på Gravholm bättre än den Nej, gamla? jag tycker den gamla var bättre. Den gamla var bättre, men... ja. det kan jag hålla med om. Faktiskt. Men det var så, så fulla barn med i den första. Ja, Fast de andra, de här barnen var ju dåliga skådespelare. Ja, fast barna, vet inte det är den som kom typ 96, de var ju så jävla fula. <laughs> ja, fast de var nog bättre skådespelare de. var såna här riktiga, <laughs> ja, vad fan var det, Mosse kalla mig, Tjernobylbarn. <laughs> Tjernobylbar. De var riktiga jävla barn. Men kom kommer ihåg en decembernatt eller vad fan den heter. Decemberdrömme. Ja, just det, så heter den. Ja. Den var ju helt weird. Den, den typ, det var en... Det var en del från Allsång på skansen Ja. Jag var fan där någon spelar spelade in det. Ja, just det. Det var så jävla nice. Du har fan varit med i en julkalender. Ja. Det är jävligt nice. Ja, faktiskt. Det är inte många som har haft det. Men den... Den var rätt bra då Nej, men den var så väl sär... Den var väldigt konstig. fan fick ju typ en fotboll över huvudet. Ja, det var typ en snubbe som var målvakt i ett fotbollslag. Ja. Han var typ kass. Så fick han en boll i typ hu i huvudet som en... fastnade. Ja, han fick en boll i huvudet så... Så, så bollen fastnade bollen i sönder. Och fastnade i huvudet Så han eh, blev, vad fan var det så här? Han hamnade i koma ja. Och blev inlagd Vi har ja. ju veckans utmaning Just Som det. vi införde förra veckan Just det Och eh, det är ju du och jag då, som då ska göra utmaningar Och vi får poäng mm. För varje avklarad utmaning Oh. Och den här veckan skulle jag göra en utmaning yes. Som eh, ni lyssnare skulle skicka in Och eh, den utmaningen som vi fick inskickad Den eh, var att jag skulle bli snärtad på bar rumpa Med en eh, blöt handduk Jag har inte med mig någon handduk Har du någon handduk, Måsse? Där har... ligger en handduk <laughs> aj. Nice! Aj, aj, aj, aj. vi köra det live, eller? Jag piskar men cool. eh, om jag klarar den här utmaningen då, då får jag ett poäng. I. Yes, det får du. Och får jag inte det, då får jag inget poäng. <laughs> Precis. Vilkans utmaning. Ja, kör Miro. Ja. <hör> kommer. Jag... Ja. Okej, ah. nu ah. Ah. Ah. ah. ah. Så då är vi tillbaka efter att jag har utfört eh, veckans utmaning. Ja, det det. Så att nu leder jag med 1-0 över dig, Erik. Wow. Jag har blivit snärtad på rumparna som en blöt handduk. <laughs> hur kändes det? Innan eh, så var det en enorm ångest. <laughs> och eh, efteråt så var det en enorm smärta. Aj, <laughs> hur fan. Smärta till jäkligt gutt så Men eh, ja, jag leder med ett så att, eh, Nästa vecka så är det Erik som ska ut för en eh, utmaning. Ay, så gå in på Facebook och skicka in eh, en utmaning som Erik ska genomföra nästa vecka. Jag tänkte på en grej. Ja, Kan flugor eller typ andra djur Ha samma sjukdomar som vi människor Typ Alzheimer's. Fan vad nice det här med en fluga som hade Alzheimer's. Men liksom, kolla här Det finns ett ämne, eller typ Det var något strösser jag åt för någon dag sedan Då ja. läste jag på det, då stod det kurkumin ja. Så googlade jag upp vad det var Och så stod det att det var Förlängde livet på bananflugor med Alzheimer's. Va? Och då undrar jag Kan verkligen flugor Ha Alzheimer's? Va, va, hur, hur är man när man har Alzheimers? Man är, glömmer ju av saker. Ja. Men kan flugor, har de ens minne? Hur länge lever en sån där barnfluga? En dag. En dag? Ja. Okej. Okay. Och, och, de, de, mycket... de ska hinna pippa, födda barn och hinna få Alzheimers innan de och dör. Och hinna ta en medicin som ja, förlänger deras det. liv. Men det är ju jättebra om vi kan om tekniken har kommit så långt så att man kan hjälpa bananflugor mm. som... Men funkar det på människor också då? Som vi har, så tar vi det där kurkuminämnet. Ja. För länge vi, blir vi äldre då? Och är en till läng längre då? För man tror inte att man blir frisk från Alzheimers. Nej. Nej. Vilka andra sjukdomar hade varit coolt om så här, typ, flugor andra djur hade som vi människor har? Men det hade varit coolt om flugor kunde ha sig kräk Ja, eller hur? Spiflugor. Ja. <laughs> Nej, det var, det var ett dåligt skämt Ja mm. Ja men nej, typ Helt plötsligt ser man en fluga och bara springa Eller springa Flyga och bara Hej Vad ja, coolt det hade varit om flugor kunde få kramp typ <laughs> Ja faktiskt Men du hade, du hade någonting va? Ja, jag har lite konstiga lagar I världen I världen? Ja Jag tar i storhet Storbristningen då Då är vi här Att dö i parlamentsbyggnaden är olagligt Och Man får alltså inte gå oh. in dit och dö. Alltså parlamentet är typ deras regering, eller? Oh, alltså, oh, jag oh. tänker inte att det är något så här TV-program som, som går nej, på Reels TV4. Nej, nej. nej. Och det som får det man finns. inte göra. Sen är det även så här: att gravida kvinnor har rätt att kissa var som nej, helst. Nej, jag tänker så här, Inklusive i polismanns <laughs> <laughs> <laughs> Ja. Vart, eh, vart är det där Storbritannien <laughs> Okej okay. men det var inte. Där får man typ någon skola typ, typ juristskolan typ typ hitta på egna lagar så var det typ jag har hittat någon lag det var typ man fick inte ha ha glass i innefickan på söndagen <laughs> Ja, men det var fast mer för lagar. Och det här är alltså lagar som finns med i deras boantagning Och som ja. man kan fällas för om ja. man bryter. Ja, som man hade haft glass i fickan på en <skratt> söndag. söndag så hade man kunnat bli fälld av det. Då, nu, nu går vi bort från Storbritannien och så tar vi... Nej, men alltså, nej, jag nej. tänker fortfarande på det. I parlamentsbygden. Det finns säkert gamla politiker där med. Ja, ja. Tänk om, om de, om de Och de får hjärtattack och bara dör. Ja, då, ja, det då det är, är olagligt. Ja. det men, är olagligt. Men de kan ju inte döma dem för någonting. <skratt> nej, för de är döda, men det är fortfarande olagligt. Jaha. Men nu lämnar vi Storbritannien och går till eh, USA och delstaten Ohio. Ohio heter ah, det, va? Ja, vad ah, heter harjo. det, va? Ohio, skitsamma. Ohio är, <laughs> jo, jo, jo, jo är jag, något helt jag annat. Är, jag är inte därifrån. <laughs> ja, men det är olagligt att göra en fisk berusad. <laughs> <laughs> alltså, man har ju hört om berusade älgar som har ätit äpplen. Uh. Men alltså, hade de... Dör så är inte fiska, typ, om man gör dem sprit. Gör de säkert. <laughs> Fan, vad kul att de med fisk hade vaknat upp och så här, hade ångest... Efter en fylla. <laughs> Men det är så olagligt mm. det, det, Ja, det, och, det, och det, i Frankrike det är också olagligt att döpa grisar till Napoleon. <laughs> <laughs> <laughs> var, jag jag fattar det Var Napoleon fransk? Ja. ja. Uh, var, det, var han bra eller dålig för Frankrike? Bra. var Han var bra. Så, ja. så att, uh, därför vill de inte att liksom, man ska smutskasta hans namn typ, ja, genom att ja. ge sin grisa. gris. Ja. För grisar är typ smutsigt. Då borde man ju... Då borde man ju få döpa typ grisar till Reinfeldt i Sverige. Mm. Ja. Bara om de har lite hår. Ja. Fortsätt. Ja, eh. I Alabama får man inte ha ögonbilder när man kör bil. <laughs> Oj! <laughs> skulle man ha det? Eh. Tänk, tänk om vi skulle ha alla självklarheter uppskrivna <laughs> som dagare. Nej, men du får, inte, du får inte sitta och blunda när du kör bil. Nej har du några mer gåalagar. I Schweiz får män inte stå upp och ki kissa efter klockan 22. <laughs> <laughs> alltså det borde vara en mänsklig rättighet att <laughs> män ska få stå upp på kissa. Eller hur är det? Men är det typ inte så att man inte tömmer blåsan riktigt om man sitter När man upp? sitter så tömmer man blåsan ordentligt. Mm. Ja. Men är det typ så här att eh, de inte vill ha... Städerskorna så, så här, går hem typ då mm. i Schweiz. Så de vill inte ha såhär kissfläckar på ringen. Ja, antagligen inte. Så att därför eh, är det typ dödsstraff på att stå på pissa. <laughs> Fy fan. Jag bara vakna bara. Så måste, Men det står inte vad straffet för de här olika grejerna är, eller? Nej, det är bara stå bara till står bara att det är olagligt. <laughs> Finns det något mer god? Ja. Vi kan ta Storbritannien. Kvinnor får inte vara barbröstade i Liverpool förutom om de arbetar i affärer som säljer tropiska fiskar. <laughs> alltså jag känner att, är det här på riktigt ja, känner jag? Nej, nej, nej, alltså nej. det verkar ju inte så. Va varför gör man lagar bara för städer? ingen ordning. I Liverpool just. Om, om... de inte är <laughs> tropisk fiskar. Alltså tur tur är att de inte är i Alabama, för då hade de inte fått göra fiskarna brusade. Nej, precis. Mm. Mm. Kanske blir det om de ser det. <laughs> <laughs> <B> <laughs> ja, men alltså jag associerar ju tropiska fiskar och barbröstade kvinnor med liksom party. Eller <laughs> det, det gör väl alla. Ja, men. <laughs> det man ju? Ja. Så att det, det brukar involvera alkohol, så att, men tur, tur är att den lagen inte gäller i Alabama i alla fall. Nej, har jobbigt i så fall. Men, ja, det var gravida kvinnor får pissa. I, eh, överallt, överallt. Även i polismäns hjälmar. Ja. För att eh, annars får man inte pissa vad man vill. Nej, men gravida Nej. kvinnor får det. Vilken jävla frihet kvinnor har. Men står det så här specifikt att eh, de får pissa i polismäns ja. hjälmar? Ja. Ja. Speciellt. Eller även i... Så här i lagen liksom. Ja, <laughs> i lagen. Även kanske i... inte i lagen men alltså, det står här att det, det, det är tillåtet. Det är tillåtet. Man tror inte att man, man, man kanske inte får. Det är, liksom något det är inget man typ. gör, bara tar frågor kan jag förlåna när jag behöver kissa i din hatt. Ja. Det är inget man går och frågar. Nej. En polis, om man hade gjort det, så... Där har vi ju annars en veckans utmaning. Gå fråga om att pissa i en polismans hatt. Nej. <laughs> nej, nej. Den nej. känner jag att någon måste skicka in till Erik <laughs> nästa vecka. <laughs> den är liksom dömd att misslyckas. Vi får inte ifrågasätta de här uh, utmaningarna som skickas in, utan vi måste nej. göra dem precis som de står. Alltså det här är ju. Det är ju inte gott under de här varit någon. Alltså jag, jag känner så här att jag fick en ganska hyfsad som gick att utföra. Ja, Tänker om man bara ska typ springa naken runt torget. Ja, alltså jag känner, du kan få vad som helst nu. Ja, jag vet. Det känns inte bra. först det finns saker man inte gör. Men... Som att kissa i en polismans hatt. Nej. I Indonesien bestraffas med halshuggning. Nej. Jo. Nej, vad jobbigt. Men alltså, jag känner ju så här lite spontant då. Jag pratar inte utav egna erfarenheter, men alla 13-15-åriga pojkar i Sverige skulle ju vara varit <laughs> Inte egen erfarenhet, nej. Alltså, jag gör bara en generalisering. Alla vi är ju jättetrötta på morgonen. Och det, har hänt ja. och det är inte både mig och uh, Miro att vi har försovit oss så, så vi missar bussen. Ja. Det hände mig i måndags och Myra till torsdags igår alltså. Ja ja, det det. Ja, ja ja Och då vad har, vad har ni för morgontiden När ni går upp i tid vad, Morgon, menar Morgonrutiner vad, gör, vad måste ni göra på morgonen innan ni blir uh, Jag måste bajsa ja, Det, det, alltså, det ligger in, ingår i min morgonrutin också Varför ja. ingår det inte i min morgonrutin Jag har det heller Men jag måste verkligen bajsa in. Men uh, så sen dåligt. så en uh, snabb frukost ja. min frukast är såhär äcklig Jag äter så här fil ja. Vanlig jävla fil Men jag också smakar äckel Surt, surt jävla äckel ja. Och så eh, Typ såhär på det Det är inte gott någonstans Nej. Men det är ungefär jag, jag äter mjölk och flinge Det är inte gott någonstans ja, det, går, det är det som går snabbast ja. och drar i Bara, sig Och så typ man är en mack Och äta mm. Sen så borstar tänderna Och drar till bussen Ja Det är det man hinner med Ja Ja Men var du När du går upp i tid Tid Jag brukar inte gå upp i tid. Nej, men... Jordast, men ja, mycket vaknar, äh, drar en morgonpass. Äh, jag tror du ska ta morgon? Morgonpass, ja. ja. Äh, sen äh, så försöker jag dra i mig en ordentlig frukost. Jag vet inte, är bara ni något snabbt? Sticker du ägg och sånt, eller? Ja, varför inte? Jag har ju tid på mig. Om jag vaknar i tid så steker jag ägg och så gör jag en ordentlig Det frukost. Det hinner man inte Sen till Står lite, du så här typ och pressar juice och så mm. tar fram, lägger upp pålägg snyggt så här, oh. viker ost och lite så här snyggt på en tandrik. Skör upp så här grönsaker snyggt. Sen sitter du där och såhär, Baka äter och det lugn och ro och läser tidningen. Kosken, korva och bete. Finns inget bättre. <laughs> Vad är det, det ordentlig frukost? <laughs> Kost. Kost. Dricka, ja. Nu kommer vi bara till dricka. <laughs> Jaha. Ja. Jag har inte kommit till maten än. Men hur, jag går upp 45 minuter innan jag ska dra. Hur, hur lång tid går du upp innan du ska dra? En timme och 10 minuter. För att jag går aldrig upp då. Men du hinner ju, känner jag, Jag, går också, äh, jag duscha och sånt på morgonen också. Ja, det är jag vaknar jag ska, jag ska också egentligen gå upp en timme och 10 minuter innan jag ska dra till bussen. Men jag går alltid upp typ antingen kvart i eller en halv. Jag Men ska inte gå upp sex. Är ni såna här att ni liksom bara upp, upp direkt och bara puff är pigga så här. Nej. Utan ni ligger en halvtimme i sängen Men och... när uppdater ni har uppdateringen på Iphone så hittar inte jag snusknappen <laughs> Alltså utan att kolla Så då rör jag stänga av alarmklock alarmklockan Alltså jag är så Jag har ja, ett alarm, det är precis då jag ska upp ja. Så att jag måste vakna Jag har jättemånga alarm jag, Nej jag ska upp Sen fem minuter senare, fem minuter senare Tre minuter senare Sen så sen måste och jag gå upp och det går bra? Nej jag brukar sova igenom alla Det händer ibland Och ibland ringer inte klockan heller. Det är fjälligt. Ska vi ta och spela lite Alan Wake nu? men. Nice, vi är snart tillbaka. Så, nu är vi tillbaka och ska spela lite Alan Wake. Halleluja alltså. Som tydligen ska vara något slags skräckspel- Wow. Och det här är väl typ första delen i så här vi ska göra saker när vi poddar. Så då ska väl jag kanske kommentera lite nu spelar då. Ser du duktig ut. Eller jag medger och Miro kommenterar. Ja. Wow. wow. Erik är i någon slags värld här det nu. Det? Erik har fått ett uppdrag här att ta sig till vad i helvete? Något någon slags byggnad. Wow. Men han är förföljd. Aj jävlar. Oj, nu blir Erik attackerad av någon man här. Då? Shit, det var inte så. Jävlar. En kan man slåss, eller? Oh shit. Vad händer där? Det? det där känns inte okej. Okay. Erik går över en ganska ranglig bro nu och det blåser väldigt mycket. men. Och där rasade bron sönder som Erik gick på för två sekunder sedan. Nu är Erik inlåst i ett hus. Och utanför så är det en man med yxa- Oh. Och där så började hela huset skaka. Och ljuset försvann typ. Wow. Spelet går liksom i slow motion. Man hör typ ett barn i bakgrunden som ropar. Wow, vad hände? Erik springer på en smal brå som... Håll på Den håller på att gå sönder. Oj, det var det en bil? Yes. Det kom alltså precis en bil flygande och landade precis framför Erik. Vad var det? Det var ett hus. Erik springer nu mot liksom fyren som är målet i uppdraget, va? Ja. Klart. det. Så, nu har vi. Nu är vi tillbaka efter att ha spelat lite. Nej, men. Ja, fan nice. Det var nice. Du fick inte göra så mycket. Nej. Det var ett ganska lustigt spel Det var väldigt konstigt Men är var rätt kul ändå Ja men alltså, det var ju ganska läskigt ändå ja. här när du sprang kring i skogen Ja Men ja då har vi gjort det, då har vi spelat och poddat Då var det avklarat nästa baka Nästa ska, gång ska vi baka när vi poddar <latar> Det blir intressant vad, vad kan vi mer göra när vi poddar? Brainstorma <latar> Jaha uh... <slutans> Spela Monopol Det hade varit kul Spela Monopol och podda Ja det hade varit kul, eller konka? Ja oh. när vi poddar oh ja. Men jag har ju som bekant eh, Väldigt mycket otur när jag gör saker oh. Och så var det igår också eh, jag, jag gick i trappan i skolan Med datorn i ena handen Och en dricker i andra Snubblar lite på trappsteget Och ramlar framlänges Aj, aj, aj. Samtidigt som personen framför mig drar bak sin fot och sparkar mig rakt i ansiktet. Nej, hur lyckas du? Nej, det har jag ingen bra förklaring på. Det var halt i trappan eller något. Men uh, i förra veckans podd så pratade jag ju om att jag skulle på Kristoffer Appelqvist. Just det. Vilket jag var. Just det. Och jag hade tänkt ta oss igenom kvällen här nu. Okej. Okay. Så luta er tillbaka Aj, men uh, ja Jag var här en stund innan Och laddade upp lite men Här i studion godis. Jag drog bort till Folkan Så ligger några hundra meter bort här Och så här, När man är på sån här Evenemang På sån här typ teater och grejer Då vill de ju Eller det är typ Krav att man måste Lägga in sin jacka Ja En sån grej. Ja så här, ja. Det kostar typ 20-50 till spänn Brukar ni göra det? Nej Nej Det gjorde inte jag heller. Man tar ju med sig skiten in. Ja. Så jobbet är det att inte att hålla en jacka. Nej. Men ja, jag, vi går in i salongen. Vi, då var ju du. Ja, fast jag och alla andra. Ja. In i salongen där, hitta min plats. Då upptäcker jag att det finns så här typ brickor på stolarna framför. För typ så här vinglas och grejer. Ja. Varenda stol i hela salongen har en sån utom jag. Alla sitter och drar in här jävla grejen och lägger upp saker och du, bara, du får inte dricka vin. Nej, det var därför de tog bort. <laughs> en, en enkel förklaring? Uh, uh -huh. för tog, de tog bort den. Bara. Nej, men det var verkligen så att jag kollade att alla sätten hade en sån. Men eh, sen showen börjar några. Varför börjar? Du är utsatt en tid, mm. men det börjar alltid senare. Ja, jag vet inte. Jag vet inte varför. Va alltså. Varför? Ingen. alltså det är nog bara. De bara att på det det måste också. vara så liksom. Ja. Man, man får inte börja en show i tid Nej äh, men sen börjar det liksom, Och det är, det är hur bra som helst mm. Så att Jag hade tänkt berätta varenda skämt han drog nu Okej okay. det... Jag lovar ju att ta er igenom kvällen liksom. Hur många var det? <laughs> hur länge på? Hur länge? Eh, en, och en och en halv timme Hur många skämt var det? Det vet jag inte Så det var inga halvt då? Nej <laughs> Okej okay. Och sen så efteråt så fick man träffa Kristoffer ute i lobbyn. Säga hej och ta en bild och så. Ta lite på honom. Ja, ta lite på honom. Så att jag, jag pratade faktiskt med honom en stund. Ja, vad sa du då? När vi pratade om Standard och allmänt. Så sa jag att jag hade en podcast. Men han tyckte det var synd att han inte kunde vara med. Ja. Eller att, ja, att vi inte kunde anordna något. Så att han hade gärna varit med. Nice. Och sen tog jag en sån här god... Eh, pick vet är det? Selfie med honom när han håller om med. Kristoffer Appelqvist är en stor man, eller en stor komiker, både bokstavligt och bildligt talat. Ja, stor man, ja. Men äh, allt som allt, en väldigt bra kväll. Så bra. Ja. Det var bra. Ni, ni skulle fan varit med. Ja. Vi har haft jävligt kul ihop, tror Det tror jag med. Det hade varit nice. Har Det hade varit nice att ha med Kristoffer. Mm. Jag tycker vi ska ändra det, vår bild nu på Facebook till när jag håller om Kristoffer. Nej. Jo. Nej. Och photoshoppa in våra huvuden också Nå. någonstans. Bara jämt det där. Men ska vi ta och börja runda av? Ja, då blir det Ja, det här var det 23 avsnittet av Skrattretande. Det är det. Vi ska fortfarande inte se vad namn, ni får lista ut vem som vem. Precis. Men glöm inte att skicka in en utmaning som Erik ska genomföra nästa vecka. Det kan vara precis vad som helst. Helst inget idiotiskt bara. Men, äh, gå in på och Facebook köpa. och like oss där så hittar ni vad ni kan skriva in uh, utmaningen till Erik. Mm. Men uh, har det nice det så är... hörs vi. ja yep.